Berrien tenore azurekin pantzo irigarai eta laborari gazteak atzo angelun, protestan. GIA sindikateko berroibat laborari, karrofurt saltegiko janari sukaldatuen lekuguzia ustudute, krisaren ondorioz biziduten egoera lagriaren berri emaiteko, Iban Pebet berrizailuntana. Zerleku laborantza intzat, hiperroskalegiak bere elkargu bakarraukan endularik Iuntan amar bat presuna bildu dira Dona Paleun batera kantolatu antolatu debatearen segitzeko, ez tabaden bilduma eginen dugu Medikoak abian, mediko beririk ezinatxeman, reanimazione eta amategia estekotan Arrangura haundiak oloneko ospitalian, Iuntago eta amar bat ejende bildu dira Eritetxearen kenka baten egiteko Eta Ipar eta Ego Euskal Eriko dieden arteko ahremanen txendotzea du helburu Ipar egoa izeneko ekitaldiak martxoaren tzazpitik amairura da Kataluña ere ustartuz gertekariari aldi untan baina tilizondok aurkeztuko dauku Aroa surdikin jone. Me mentu ansorti grado eta iduli baino haru hobia ukan biardu gungoi eguna egungusia no dei pasaya ipatzen da benan iguzki tarte ere ukan biardu gikuske temperatura gorenaka ama xaia masaspigrado inguru egun <lipurri> Laborariak supermerkatuan Pairatzen duten krisia lagia Salatu dute atzegoizian Angeluko Karrofur saltegian Joen Zagrikulter Sindikateko Laborari Gaztek edamanduteikin za Berroibat lagunek janari Jokaldatuen apalak edo likuak dituzte Eta kabalak ezagir dituzte Eien ordez Krisia salatu dute Moskin bat nahi dute laborari entzat Ez baitituzte ekoizpenak Gosta baino merkeago Saldunai Iban pebet jia sin président da. Burkina y Guinée, quel est le goulet politique euh et alors vers de la Mougito Santa Oidentrisa à ronde Goradela, ta Kachiklaeva Dialla a une Gor qui il s'est accrité aussi Santa Crisoraque des nacom qui sont dit au productionné Gousia. Ta Ordiane uh, Berdo gu pisi haukan uh, gure moskinen uh, estabalizatzeko gure industrielekin eta gure gran zurfasoriekin Eta horide nahi ginen e egun erran uh, diender politiker uh, bain rola pisiki importanza dela Zenta mm. kriza hori da frantzia mailean baina estabera antzi, uh, europa mailean ere uh, kriza ordela. Goizian atzoi iraganda ekintza Rixiaren saloina eta Mogimendu Zabalbat nahi lukete antolatu laborari gaztek, Franzia Mailan, hain ere, beste eskoalde batzuetan ere ekintzak ere mandituzte laborariek adibidez tarben, musa edatu dute prefetura eta laborantxako zuzendaritzaren hain zinean. Eta euntago amar bat presuna bilduziren aztelain atxean donapaldeuko, Zain-Louis Zinemagelan batera plataformak, kanal du de telebistarekin antolatu azuen ez da bada Gaualdiana, Zer leku laborantza intzat, Iparoskal Herriko, elkargo bakarriana. Ara, zer galdereri erantzun dioten lau gomitek, diakinez laborantza Estela Elep edo elkargo bakarri baten eskumenetan sartzen. Pantxika arambide. Debateko lau izlarienzat argida. Lekuko laborantxaren interesetan da, Ipar Euskal Herriko eunda berroita emezorzi herriak elkargo bakar batean bateratzea. Alta, laborantxa mailako erabakiak ez dira emengo autetxien esku. Alderantziz, Parisen edo Bruselan finkatzen dituzten norabideak. Halere, autetxiek nahi keria erakusten badute, elkargo bakarrak gaitasun batzu bere ganaditzazke Michel Etxebest, mauleko ausapesa eta autetxien eta garapen kontseiluan ekonomia lantaldeko arduradunak azpimarratu duenez. E, oa hiarte, hamar... E... Eh, herri alkargoetan ezpeita eskumen bezala hau Beno hor ofizialki eta prefetaik iran erigira izketan nola eh, Berbada bestetan estena, beno hor eh, Euskal Herrian hain meste importantzia beitu eh, do, Laborantzak, be, berbada prefetak honar lezake izatia, ekonomia sailortan Eta uste dut, hoiten importantena, eh, ohartzia badela Laborantzia, ekonomia, Euskal Herriko Ekonomian eh, zanko azkarra bezala Eta zanko hori ebe azkartu nahi dugula peio etxeleku agroelikagai e sektoreko enpresa buruak ere, aldeonak ikusten dizkio elkargo bakarari lau ezaugarri azpimarratu ditu. Lehenik naiz eta egitura gotioga izan e, simpletasuna ekartzen baitu eta lantegi buru baten e, erakunde publikoekin harremenetan simpletasun gehiago eta ere da bere bizia. Bigarren ezaugarria da e, elkartasuna. Laborantxa beti erri barnekaldeko erri kipien kezka gehiago izan da, hor lotzen gehitu kostarekin eta obligatzen gehitu elkartasun bati. Ekonomiko kiba bezlea eta garatzaile izanen den trezna bat bezala ikusten du herri elkargo bakarra peio etxeleku enpresaburuak. Jean-Michel Anxola Berre, Departamentuko Laborantza Gambarako lehen eta Michel Berroko Irriguen, Euskal Herriko Laborantza Gambara Elkartearen ordezkariak bat egiten dute ere gaiunen inguruan, nahiz, debatean, batzutan ikusi eta entzun den Laborantza Politika Desberdinak defenditzen dituztela. Eta debatea berrizikusten aluzue kanalduderen webgunean, bestalde, Barnekaldea eta Kostaldearen arteko harremanak landuko dira, Ostiralian irisagin, ioldi Ostibarriko batera taldea kantolatu beste estabada batean. Bi egazti gripa kasua agertu dira Dordonian, ahate galkatzeko atelier bat eta galkatzeko presdiren ahate askuntza bat dira unkiak, orotarat sorzi mila ahate hilen dituzte. Parisen La Brantza Saloin abiatuko da asteundarian aurten bez krisi giroan iragan behar luke, atgripa, segi eta be es nesailetan presapaltzea eta beste aurten hautatu lema da, laborantza eta heriko janaria hots konsumitzaileren laguntza galdegina da lekuko ekoizpenak erosditzaten. Pariseko La Brantza Salounaren lehen eguna larunmatian eggan duugu martxoaren seia arte ira onnen du eta departamentdu honen eguna izanen da martsoaren hirua. Eta aliz lehizegezar izanen da, akitania ja, limuzen poatu xerrant eskualde berriko, laborantza arloko arduraduna, ondoko egunetan ofizialki horren berri emanen da, eta autagai berdia izanen da, beaz akitanieko laborantzako delegazionearen burua, mendiko laborantza eta arzaintzaren azpimatzordea, handie zentemarri landibartarren esku izanen da. Lorenza Gimon, Euskal Presua Eriaren aldeko elkartasuna segitzen, bi oialesko etxe emanak dira Angeluko erriko etxe onduan, diendiak orrat dira, autetxe batzu dindira horietan Clodo Angeluko hausapesa, koletka de viel debutatu sozialista kere bere sustengo osoa ekartzen dakola errepikatu du, bihar jakinen da, Angeluar eginen duen edo egina duen libratze galdea, hon hartua izanenden ala ez, eta aztezken untan, debat ebat izanen da, baki prozesuaz eta presua. Eshuen hurbiltzea Oloneko ospitalian reanimazionia eta amategia zabalik atxikitzeko, biltzar bat eginda, langile, lekuko autetxi, mediku eta erritarrikin. Euntago eta amar bat jenden parte hartzeak erakutsi du, arrangura gaitza dela, ospitalioortako zerbitzuan zerretzea, atik ez tira denek berra abisuko agertu, arrenola, ospitaleko medikuen ordezkariak argiki erranduen, amategiak eta reanimazioniak etzula, edo etzutela, olako baldintzetan jarraik national Olivier Naucou l'angilien nord Michel et Chebarknek Je ne t'invite ni et Bélizihi Bélizi qui rend ici et Hoki heginahi dizi aktibitate ti corona etici pauadi ama dizi maternitate eta uh, reanimasionia ospital bidezik gehintako hori dusu soluzioa guetako susu hori sur le chaunier est-ce que ce soient au bibi de haute guetako eta politikentako eh? eta populasioni a populatione qui rendisse amis venaise a Eta lere langile, autetxi eta erritarrek ahalakoro egin nahi dituzte ospitalaren salbatzeko, Akitaniako Sagari Agenzia eta Ministerioarekin biltzarre batekin behar dute, lehen bailen biltzarre horretan ere, amategia eta reanimazionia lagazkenian pauera tereman entzirela, horreinokoan ez da hori baiestatu ofizialki. Bestalde, esentzeefako goita lau train TOR ekendu ditu eskualdegu zian, gidalirik ez du lakuan aski. Alain Russe, akitania limuzeen poatu xerrant eskualdeko presidentak, ez du hori honartzen ne horriak hartzea esentzeefaren kontra mehatxatzen du unek ez padu train servitzua seurtatzen. Olako aldaketa soberakina dela, diakinez, diada arazoak izan zirela, bi hilabetez trainen ordez autobusak ezagritu esentzeefak, baina ez dela hori uh, izartua, dio alain Etek, eta manatzen du, behaz, garraio zerbitzuaren berri zezartzea lehen bailen eta Modern Express kargatzeko itxasuntzia Bilboko portu handabeti kaxik juxen doa dute horai teknikariek azertu behar dute nola den barneko zama ondotik armadoreak erabaki beharko du itxasuntziak berriz lehavreko bidea hartzen duen ala obra beharretan balimada Bilbon kompontzen duten ez Afrikako Gabonetik Normandiako lehavre ratzuan onzi hori zurez kargaturi eta obra publikoetako trezena ondi bat zuetan bainan badabeste gauzabat Gabon Gaboneko gobernuak, interpolo poliziari galdatu dio, samaren begistatzea, suzunobaitu, legezkampoko surak, ere maiten zituola untziak, ango oianetan, Gaboneko oianetan, Arturika. Eta pausuko saia oztatuan, Iparra egoaren ogoita batgerren edizio berria orkestu dute, Euskalegia eta Katalunya elkarri begira lemarekin berrikuntza initzekin dator, elburua ego eta Iparra Euskalegia gitarren arremanak eta bultzatzea duen kultur hasteau ekitaldiak martxoren zazpitik amairura tira garen dira, aito grazkin. Ego eta Ipar Euskal Herritaren harremanak sentotzea erburu duen iparegoa astearen hogeita bat garren Euskal Herria eta Katalunia elkarri begira, leloarekin dator. O ja bat ekimen burutu dituzte, gogora, dezagon, segura eta Urruiniako herrien artean antolatzen den ekimena dugula, Baina jarduren mamia martxoaren zazpitik amairura zabalduko da. Beina telezodo pauzuuko zaa ostatuko nagusia eta iparregoa elkarteko kideak martxoaren zazpian antolatutako mailingguruari buruz hitz egiten digu. E, independentzia prozessuak Katalaldunian hori izango da. Gai or, horoko or, gara, eta hor heldu dire CDSR, KUPEko, alderdietako deskariak eh, deputatua direnak edo Barcelonan edo, edo Madrilen eh? Eta hor hitzen dira ere moderatzaile gisan eta lagundu gaituztenak Martxelo Tamendi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 Eta egitaraguaren borobiltzeko Euskal Herriko produktuen merkatu edo azoka martxoaren ogoian eginen dute, aurten segura egian antolatzen den lore azokarekin batera eginen da. Gozan aintzina goiz berri saioarekin azuarteko bergieli behako batu daizuekin eh, Bacatu Batit eta Charlotte eta Kaleko Oianaren kanporatzea eguntzo maitez gibelatu da. Laumila etorkin kamporatuak izan behar ziren atzo kaleko oianetik, egualdeko uh, gunetik, bainan Valerike Mairepailaren bisitaren ondutik atzo goizean, erabaki dute egun bat gehiago hartzea gogo eta baten ere maiteko, bestalde, belgikak, berrealdetik, mugetako kontrolak gogortu ditu, kaletik etorlita izken etorkinen geldierazteko. Libian Bengaziko alLiti jazottik konparatu dituzte uh, kanboratu dituzte jahadistaken. Ba zortzi labete bataile hasi zela aliti hausuan begazi hiri iffamatuana, Daeko Brida eta Libiako Ahmadaren artean Estatu islamikoak zuen auzo hori kontrolatzen bi.000 tamekatik unat Libiako Ahmada garaile. Atera da, galtzea bat da esentzat, bestalde, italiak baimena, eman die, estatu batuer, sisiliatik, dronak, libiarat, igortzeko. Begoitabihil, horotarat ziklonaren gatik Fiji uarteetana. Winston deitu da zikloi hori, iruntagoita bost kilometro orenetara eta reino ziren aize ufaldiekin ari da, gauza frango surun txitu ditu bere bidean. Jamerda, lehen aldea dela olako indagaduen zikloi batek turismo uarte hori unkitzen duela. Ilko opuru bilana alda daiteke, zenta badira oino, ainitza egiska gibe eta hango begirik ez dute oraino. Eta Obamak guantanamo retsi nahi dut. Estatu batutako presidenteak hori itsemana zuen, bimila eta soztiana lehen aliko zautatu aizan, zelari ke, alare guti du bere uh, proposamenak e uh, republikakak baitira nagusi kongresuan.